Till munvärders årskrönika uh, Till skillnad från TV4 Så har, har vi kanske inte något Reel så att säga Med uh, smällkaramell Eller vad den kallas mm. Rösten som ni hör då är ju Tinklausen Och som vanligt Är ju Henrik Ström också här Här är det? han, jag Men det skulle vara roligt om vi hade lite smällkaramell kanske Riktiga smällkarameller Eller TV4 smällkarameller Ja, men TV4, fast munväder och smällkarameller dock. Jag brukar ju, Precis. tyvärr brukar jag klippa bort varje gång jag gör bort mig under en inspelning eller någonting. Ja, man gör ju det. Jag har inte svarat några sådana. Lite lojigt att ha det i ljud också, bara i podcast. <laughs> Det är lite synd för mig när det är ganska lätt ändå. Så När man tänker på det bara och klippa bort. Det, det man klipper bort Och bara lägga det är det som man klipper bort i en mapp För det kan ju jag göra i alla fall Ja Kan jag bara plocka ut i en mapp Så den sådär, kan ha det till Blooper reel eller någonting Du <går> får börja med det till nästa år mm. Ja det här är väl typ Vad ska man säga På många sätt och vis faktiskt Vår munvärdes första årskrönika vi gör Ja, ja. Ja, ja. ja, jag kan inte minnas att Niklas och jag gjorde någonting sådant. Det kan ju vara när vi gjorde julavsnitt att vi hade något liknande. Men det är som sagt, det är en helt annan tid och ett helt annat munväder, så. Ja, det har ju blivit så. Ja, det har ju hänt som sagt Väldigt mycket um, Vi går ju in då på Det vi kallar för egorundan mm. På munvärde och tänker Det är inte oss utan det som jag bara har hänt på munvärde Under det här året Det är ju egentligen mycket när, när man ser tillbaka Jag blir lite förvånad att allting hände i detta året Ja, alltså det var Det har varit Mycket överraskningar Kan jag tycka <laughs> Vad tänker du då? Ja i första hand tänker jag ju på mig själv ja. <laughs> som tvärt bestämde mig i slutet av januari det här året och började göra biorecensioner sådär, bara, lite bara sådär. Jag vet inte var det kom ifrån riktigt men ja. Du, du blev inspirerad av något. Ja, det, efter att ha, ha sett... Det var Newfomaniac som var den första. Ja, så var det. Triders Newfomaniac. Vilket är väldigt intressant om man tänker på vad som hände med det där klippet. Exakt. <laughs> det kan vi också gå in på, det som vi kanske inte har pratat. Det nämnts lite i förbifarten, men Henrik då, hans YouTube-konto råkade ju ut för det att den blev avstängd. Mm. Och det skedde ju väldigt fort för vi var faktiskt i samtal när det där hände. Det var först du fick varningen och minuten senare så fick du avstängningen och de avslutade det här ditt konto. Ja, det kom exakt samtidigt faktiskt. Så jag såg bara inte det. Jag kollade ju det, det mejlet först om varningen då och sen nej, det var vissa avstängning därmed. Ja. Och det var på grund av att jag hade lagt upp skräpost enligt om då. Vilket får mig att tro att någon har flaggat min video just nu för Meinec, då den recensionen. Som skräppost för att de klickat på den för att det stod nu för Det är ju lite. <laughs> Så där. Och bara nej, det var bara någon snubbe som sitter och pratar lite hackigt och. Hammarkör-mässigt i, vad var nästan en halvtimme tror jag den Recycling kom, kom upp i. Det, det, det har hänt en massa andra grejer, det är ju ditt, för ditt första helår på munväder. Det är det. Sedan oktober blir det ju då. Äh, I stort sett. Man ska räkna från första videon, ja. Plus att vi satte igång det är, det är smått övergivna Facebook-kontot också. Så... Usäkbart. Hemsidan. Det blev från WordPress till ny domän. Mm. Egen. Jo, oh, det har ju medfört sina små problem. Bland annat i början när vi nästan inte kunde länka. Nej, precis. Det har varit lite krångligt. Men... Förhoppningsvis. Man, man lär så länge man lever. Antar så, och det kommer väl att bättras på ännu mer. Förhoppningsvis framöver. Jo. Så hade vi ju ett avhopp också. Jo. Niklas då som eh, numera håller till på tält vänner. Ja. Och är en Konkurrent, vi ska slå. Nej, jag skojar. Ja, vi är grymt över det här. Och nu ska vi helt enkelt sänka honom. Sänka honom liksom så långt att han liksom kommer krypandes tillbaka till munvärde. Ja. Då ska vi trampa på honom. Skratta på honom. Ha. Nej, vi är fortfarande bra än med Niklas, eller hur? <laughs> det, det. Det, det har ni säkert sett ändå, när som lyssnar. Ja, äh, ja han har nu liksom, inte försvunnit helt. Han har ju dykt upp lite då och då i, på så Precis som vi ger varandra lite shout-outs och sådär. Med jämnar mellanrum också. Så ja, absolut. Det, det, det, vi är lite av syster till varandra kan man väl säga. Jo, men... Eh, vad är det mer egentligen? Men, nej, jag jag inte där. Jag tycker att det liksom har varit ett väldigt roligt år. Vi fick liksom... Eh, det känns som att vi har blivit lite mer legitima i år också. Om det låter, om det inte låter allt för Som om vi var lite halvkriminella förr. Men vi har blivit lite <laughs> erkända i år i alla fall. Främst, ja. I och med... Eh, Stockholm Filmfestival och Copenhagen Docks. Mm. Vilket var väldigt roligt. ja Vi hoppas ju som sagt på även nästa år att vi ska kunna få en sån här bästa akkreditering och kunna täcka andra. Vi har några idéer. Vi vill nog kanske inte avslöja det än vad det är vi jobbar på, men... Nej, men, men ja. Vi, vi hoppas på mer sånt i alla fall. Jo. Det, det är kul. Det är, det, det är roligt att man kan, att vi också kan bevaka på ett lite mer otvunget sätt. Så vi bestämmer själva vad vi vill bevaka på, festivalen, på filmfestivalen och Copenhagen Docks liksom. i mitt fall blev det ju väldigt eh, spontant i och med att jag var tvungen att anpassa mig så mycket eh, men det blev alltså täcka på ett lite mer alternativt sätt, munvärde blir indie-alternativet för dem Indiealternativet på en indiefilmfestival Det är helt roligt indiefilmen, ja Jo, och sen fick vi också i februari Så blev vi ju faktiskt Det har vi nog inte nämnt än, Men vi blev ju kontaktade av filmen, en stor svensk filmdistributör Om att få press, tillgång till pressvisningar Men det rann ju lite ut i sanden Ja. Och det skiljer inte på oss själva. Det är på grund av att den personen aldrig svarade på de mig som då var det jag som skickade så. Nej, de var det var inte så, så. Det var. Ja, det var underligt också. Men mm. ja. Sen, för det var de som kontaktade oss. Det var inte vi som hade kontaktat dem så. Som ville bjuda oss på pressvisningar i Stockholm, då. Mm. Exakt. Ja, det hade varit en väldigt kul grej annars. Det som det ser ut nu. Vi betalar ju biobiljetter och allt sånt där själva. Det är liksom inget vi... Förutom vi de filmfestivalerna ska... där. Eller Henrik betalade ju mer. Jag hade... Den filmfestivalen jag var på då, Docs var ju allting i princip betalt. Jag började bara säga vilka biljetter jag hade. Och jag kunde gå även till biograferna själva och bara visa mitt presspass. Och fick jag en, liksom en gratisbiljett om det fanns plats. Mm annat gällde ju lite för mig som, det var lite striktare regler kring vilka visningar som var gratis och så på Stockholm Film Festival, vilket ja, det är väl förståeligt kanske men, men ja, ja, jag har ändå lite, lite svårt att tänka. Det är alltså, större journalister får ju de större visningarna betalda åt sig ändå av sina uppdragsgivare, så det får inte det är ju uppdragsgivarna själva. Så, <laughs> så ja. Men, men det ser jag som ett nöje ändå. Att betala för sig. Och så att man kan redogöra för det sen. Absolut. Det jag är inte snart Hur många filmer har du sett på bio, år? Oj. Äh, på bio är det... Är det över en i veckan? I snitt. Ja, det tror jag nog. Nej, men äh, är det någonting mer vi kan säga om? Bummvärlden 2014. Ja. Oh. Nej, inte direkt. Det har, varit, det har varit turbulent, men det har varit kul. Mm. Övervägande roligt. Som mm. här alltså, personen tycker jag också jag har utvecklat en hel del. Ja, absolut. Det, det får jag säga för mig själv med. Man har lärt sig en hel del och det, det är liksom eh, erfarenheter och färdigheter som man kan använda i andra sammanhang också. Ja, verkligen. Så där, där kan ni också, om ni kollar igenom våra tid just kronologiskt så kan ni nog också se hur det blir bättre och bättre faktiskt. Nej, men... Eh... Ska vi ta lite kort och säga 2014 i stort. Är det någonting världshändelser eller är det någonting speciellt i år som du har tänkt på? Oj. Världshändelser. Uh, ja, det är alltså världshändelser och världshändelser, men det var ju val här i Sverige också. Supervalår dessutom. Mm. Uh, vilket nu vi... har blivit utskjutet till nästa år. Ja, verkligen. Ja, oh, don't get me started. Politik håller vi oss... Yeah, yeah. Ja, vi håller oss konsekvent undan från det innan kanske så länge jag har varit med. Fram tills själva huvudvalet i år då. Ja, alltså vi, vi var ju ändå så Jag tycker inte att vi, vi fortfarande håller oss ganska... Alltså vi inte försöker att propagera för något parti direkt. Ja, nej, det har vi inte gjort. Men vi, tog, all, vi tar ju aldrig upp politik överhuvudtaget annars. Jo, ja, till exempel din i din, Electavolv. Jag undrade twisten på det tänkte jag. Min twist på det. <laughs> som, som för vissa var kul att göra och sådär. Och... Då var ju min lite mer kanske på så sätt politisk och samhällsinriktad min text. Det var den. Eh, men eller ändå. Exakt. Min parodi är i parodins namn. Okay. Försök, ett försök att vara lite lustig. Ja. Frågan är om det kommer någonting sånt eh, till nästa val här nu i mars. Nyvalet. Ja, du. Det... Det får vi se. Det finns ju mycket möjlighet. Det är ju möjligt att det kanske kommer någon rush av inspiration. Precis där. får se hur aggressiv valkampanj de har nu. Inför <går> det här också. Han blir fullständigt utmattad efter alla, alla, alla val. Alla turer som har varit och, ja, och och det och. Det var omöjligt att undvika. Mm. <går> Och så ska man vara någorlunda, någorlunda engagerad också. Mm. Mm. Dras man in här och är helt utmattad efteråt efter all, all jävla sandlådenivå det har varit på. Ja! Jo, men man kan konstatera att 24 var ett intressant år. Det är en intressant tid vi lever i. Ja, verkligen. Så äh, mm. ja, vi ska väl gå till förmodligen våran favoritsektion här att prata om 2014 i film Ja, Henrik, du, där sitter du och har gjort det klar isär. <laughs> så gott som mm. det kan vi ju prata om vad vill du börja med bra eller dåliga trender under året det känns som att dåliga trender kan vi prata i ändlös om dåliga trender det, det finns mycket att hämta där vi börjar med bra trender. Vad tycker du har varit bra i år, alltså trendmässigt i film? Alltså, det, det mest självklara är ju egentligen superhjälte Den går ju jävligt bra nu. Mm, och det, jag tycker de har varit ganska stabila, faktiskt. Exakt, jag har varit konsekvent bra Superhjälte-filmer hela det här året. Men X-Men var bra ja, ja äh, du, inte, du var inte så positiv i början När du såg den men... Ja men det, det har jag så här I efterhand äh, Tror jag det mest berodde på Att det satt med en, en familj Bakom mig som pratades Under hela filmen Konstant Jag var så förbannad när jag gick ut När filmen var slut Jo nej, men som sagt filmen um, Guardians of the Galaxy visar sig ju Vara en ganska stabil film det är en positiv överraskning om det jämfört med... Alltså, Först blev jag lite där tveksam när man såg trailerna där i början av året. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg de allra tidigaste, utan jag kommer bara ihåg alltså de med Hooked on a Feeling och, och Spirit in the Sky, liksom de låtarna. Och jag Så yes. Mm. yes. Alltså, du, du, du, fick, du fick en bra känsla från de trailerna, menar du? Eller? Ja, det fick jag. Har man, man hooked en a feeling in, i, i sin trailer så är det svårt att gå fel. Det är många som <laughs> säger att Guardians of the Galaxy är väldigt överskattad. Jag kan väl tycka att den har blivit lite överhypad. Alltså, alltså, jag skulle inte säga att det är inte på något sätt något mästerverk. Det kan jag direkt säga, men det är den tycker jag. Den kändes väldigt fräsch när och så i alla fall. Nu kan jag kanske ändra mig om jag ser den en gång till. Nej men jag, jag håller med. Det, or, det nyckelordet där är just fräsch. Och framförallt tror jag för att ingen förväntade sig riktigt att det här skulle bli bra. Nej, ingen hade liksom väntat sig att det skulle bara liksom kännas lite smart och ja. smart och egentligen humorn så att tyckte jag var väldigt bra tajmad i den filmen. Mm. Och sen bara det, det träd och en talande tvättbjörn liksom bara. va? Och i kommer... då trädet och Groot eh, röstas av Vin Diesel. <laughs> som hade den bästa karaktären i hela filmen tror jag. <laughs> ja. <didn't> <laughs> De den hashtaggen har jag använts väldigt många ställen. <laughs> Jo, så det, det var en positiv överraskning, absolut. Och det ger ju kanske lite hopp inför nästa år också. Men det kanske vi får spara lite jo. till slutet av programmet här. Men, eh, men ju filmen har gått väldigt bra i år. Konsekvent bra. Mm. Ja, just nu, det, ju Michael Bay har varit någorlunda aktiv också. Ja, det har han. Det är väl ungefär vad du brukar vara när det gäller honom. Ja, han har ju inte bjudit på några överraskningar. <skratt> sagt, wow, Nej, jag... överraskningar det är wow. vad. inte överraskningen i där att hur fan kan han förstöra Turtles även om det inte var han som rekryterade? Nej, men det har ju hans fattenmärke ändå. Så det... <skratt> det... det... Jag, känner jag vill nästan jag vill inte se den för jag var som sagt älskade turtles när jag var liten. Ja. Och jag vill inte bli förbannad över att någon liksom har varit och pillat på karaktärer jag gillar och <laughs> gjort. Ja. Jag kan väl inte säga att jag jag kan inte säga att jag har så bra relation till turtles men jag tvivlar på att du man, du skulle få ut något av filmen. Det, det alltså, som jag ska se... inte påstå att Turtles var bra ens, En gång Men de liksom har gjort det till någonting annat Ja, nej men Det, det, det blir nog ungefär som Om man går och ser en, en tråkig remake Av en, av en hyfsad Film liksom. Det är bara jag och, och Vad var det här Men det, det, det var verkligen Inget Speciellt alls på Varken på negativt Eller positivt sätt Utan det var det bara bra, Och det var uh, uh. Vi får inte glömma uh, Edge of tomorrow Henrik Det var Science fiction har gått bra i år också ja, vi, snack, vi snackade om att det var science fiction Och vi pratade också om Edge of tomorrow Men det vi kunde inte säga så mycket Eftersom man knappt knappt, ungefär, visste hur den skulle vara i den här sci-fi-specialen vi hade tidigare i år. Eller i början av året, snarare. Precis, i början av året var det. Så ja. Nej, det, men det, det har ju visat sig gå väldigt bra. Jag menar många, många ogillar väl The Divergent kan jag tänka mig. Men jag tyckte den var sebar i alla fall. Mm. Ja, jag var, som sagt, jag, som sagt, jag, jag var för mig jag var ganska trött jag satt faktiskt, för skull så att faktiskt föråldringen skulle så och jag kan drack en så Sanders som jag kollar en riktigt stark jul också. Ja, Men, alltså, riktigt, alltså, det, var, det var inte liksom bara vanlig stark jul, det var en väldigt stark stark jul också. Ja. Jag sa att jag, jag satt och honade filmen i vissa aspekter. Jag tyckte de var så jäkla absurd. Ja, det, det är ju vad man förväntar sig av, av en sån, men alltså den var sebar tycker jag. Jo, alltså den var inte dålig. Alltså Shailene Woodley, hon, eh, som sagt, hon, hon gör ju bra jobb, så... Ja, absolut. Sen eh, har vi ju Maze Runner som kom också då. Det är många som är här nu, mm. ja, Hunger Games-genren, det som kallas för Young Adults-genren. Exakt. Uh, deadly Game eller något sånt där och uh, en dystopi eller något liknande. Mm, ja, det jag har ju läst faktiskt nu att det är bara det var det är uppemot sex sådana där franchises som är på gång just nu. Till och med, oj oj oj, Så det är ja, sådana det... som baseras på böcker då som är ungefär precis som man säger Hunger Games, Divergent och Maze Runner-aktiga. Alltså, alltså nu, nu kommer filmbolagen att verkligen pounsa nu när alla de filmerna faktiskt gick ganska bra på och... alltså bio. Alltså det kommer ju dö. Ja. Det är ju så det är. De vet de exploaterar när det går bra för en genre. Så, liksom så, så det man kallar för bloated. Jag glömt bort vad det heter på svenska. Bloated. Eller ja, upplåst eller svälld. Och det är det som händer för det är det som har hänt med Precis. Det har blivit så pass många filmer där nu. Ja, men folk... den går ju fortfarande bra, konstigt nog. Jo, men jag, jag tror att den, det jag gissar är att inom ett par år så kanske det där kommer att ändra sig. Ja, det ju det. Jag, jag undrar just... på att folk kommer att förmoda, om de inte gör någonting annorlunda med de filmerna så kommer folk att bli trötta på den gengen. Ja, absolut. Då, men när folk kommer att säga, varför ska jag se på en? Jag har ju sett det här, det är precis som alla andra filmer. Ja, precis. För, för vissa kommer ju som sagt nu Star Wars så kommer nog ändra den här balansen ute också. Ja, det, det tror jag med. Det kommer det du kommer mattan under fötterna på ett par filmer, så du? Ja. <laughs> du gör ett lite trolleridtryck där med boxoffice. Ja, Inte en jävel vill konkurrera med Star Wars. Nej, det tvivlar jag på. det, det är ju 2015 nu. Mm, men Men tomorrow har vi inte pratat så mycket om. Nej, äh, men det var ändå... Jag, på, som säger, jag blev förvånad över att den var så stark och bra som den var. Det hade jag inte riktigt väntat mig. Visst, Tom Cruise är ju en bevis för att han är förmodligen den mest... Vad är det de kallar? Bankable stjärnan. Alltså den som drar in, en stjärna som drar in pengar och faktiskt gör bra jobb. Ja, absolut. Ja, jag gillar, jag gillar Tom Cruise. Äh, jag men man har ha särarter så att säga. Ja, jag, jag får väl snällt bortse från Eller inte bortse från honom. Han är ju uppenbarligen, uppenbarligen en jävla galning. Men jag känner honom inte privat. Jag känner honom ja, bara genom det. filmer. Och det Och, är i filmerna jag gillar honom. Mm. Och Hon ibland tyckte jag gjorde ett väldigt bra jobb också. Absolut Som en del menar att det blev ett av de mest pausade ögonblicken Den där yoga-positionen hon gör Som de liksom överanvänder i den här filmen Ja, nu är det som här Reddit-människor som sitter och Jag <laughs> har är ens en massa giffar på det så... Ja, ja, ja. Så Det är det, det, det liksom varför hon kommer ihåg den filmen Tom Cruise, som äh, utvecklades till en ganska badass person. Mm. Och sen Emilie bland som gjorde yoga. Visst, hon hade betydligt mer djup än det. Ja, ja. Det, är, det tycker jag. Och det gillar jag liksom alltså att de det, det ser man inte allt för ofta i Hollywood och det jag hoppas att de fortsätter med liksom att visa starka kvinnokaraktärer. det var ju hon som var badassen egentligen. För fan. Alltså det. Men det är, det, är ju, det är ju på uppgång nu alltså. Det är på G Disney har ju fattat grejen I och med Frozen förra året yeah. Och Maleficent i år Ja, det skulle tänka också på Att de här Young Adults Har ju i princip kvinnliga huvudkaraktärer Exakt Förutom Mace Runner Ja, <här> ah, okej <okay. här> Jag har inte sett den än faktiskt. Den, den är också ganska hyfsad Tyckte jag faktiskt den. De byggde upp den där mustiken ganska bra och hade väldigt, en bra cast helt enkelt. Mm. Förutom den där huvudkaraktären som är en sån här typisk meathead igen. Jag säger <gör> igen för de verkar liksom dyka upp i varenda sådana här film. <gör> och The Legend hade ju också en meathead du vet du vet vilken jag menar när jag säger det. <gör> ja, ja. <gör> Det var den manliga huvudkaraktären. Jag bara kände att han är bara, oh jag är så snygg. Jag är liksom bara här för att se bra ut. och uh. Titta på mig, jag är brody, jag har liksom ett mörkt förslutet och... Det var ju så han var jag blev, Det var det som jag satt och skrattade åt Och några hans repliker var så jävla corny Så det bara Förstod inte att någon liksom inte reagerade på det När de läste igenom manuset Ja, det är kanske dags för de manliga karaktärerna Att bli mer stereotypiska Och ja, sexualiserade Eller vad man ska säga det känns ju inte så alltså många. Man klagar ju mycket på kvinnliga, men när man tänker på det, manliga är också oerhört stereotypiska fortfarande också. De har på något sätt blivit där i de här Young Adult-filmerna och, och, och böckerna. Men där gjorde ju Hunger Games ett bra jobb, tyckte jag, med Josh Hutcherson som spelar som jag typ har hatat de andra två filmerna. Nej, nej, nej absolut. Hunger Games gör det bra. De, de får då fungera. Alltså det, det, det, det är dock märkligt tycker jag att det ska vara så jävla svårt att skriva <laughs> ja, alltså karaktärer som inte är gjutna i, i så här frys så här man gör egna eh, gla, egen glas med när man häller i saft och ställer in i frysen mm. liksom Formen, precis. ja precis lyftna i såna former eller det är, alltså, det, är lätt. det är mycket lättare för då behöver man inte liksom tänka ut sådana här komplexa strukturer för de är redan etablerade de finns redan där så är det är liksom därför de liksom, använder de här arketyperna de tog för ofta och schablonkaraktärerna. ja och det Ja, det, det tråkigt är tråkigt där. Men man har ju lärt sig att stå ut med det. Och så länge man liksom är medveten om, tror jag att den här filmen har schablonkaraktärer och den här filmen har inte det, då, då är det ju ganska okej okay ändå. Mm. För ja en del kanske menar att resultatet av det här blir att folk kommer inte fatta karaktärer som är skrivna som riktiga människor istället för schabloner och det kanske kan stämma till viss del men så länge man är medveten om liksom schablonkaraktär och välskriven karaktär så, så gör det väl inte så stor skada tror jag egentligen det är bara tråkigt i längden och mm. Men man kan ju ha kul med schablonkaraktärer också i rätt kontext. Pacific Rim och Godzilla i år. Eller Pacific Rim förra året och Godzilla i år. Jag jag jag kan... Pacific Rim i år. Nej, Pacific Rim förra året, Godzilla i år. Det är, det är ett bra är ett exempel på så här hur man använder klichékaraktärer på rätt sätt. Ja, Ken Watanabe som spelar typiska en japansk snubbe som... Ja, de menar så. att han var liksom bara där för att säga Gojira. Gojira, Gojira, ja Jag hatar cynikerna kring nya Godzilla-filmer. <laughs> jag vet att du tycker att den är, är asom. Jag tycker att som Godzilla var okej. Okay. Det, det var inte mer, alltså jag... Jag hade nog inte förväntat mig mycket mer och jag var inte besviken heller på det som var det jag hade som sagt en as awesome när man väl fick se Godzilla till exempel. Det ja, var oh, asnice. Jag bygger. Den är värd. Liksom, när jag vet. såg den så kunde jag bara liksom se ditt breda leende och tänka att här sitter, när Henrik såg det här så satt han verkligen och, och mös. Ja, ja verkligen. Alltså där det... Framförallt liksom är det för att de har fattat grejen i Godzilla. Vad Godzilla är all about, mm. liksom. Förutom Meathead-karaktären som är <laughs> Ja, men det funkar. Det finns alltid en sån där också. Ja, <laughs> Aaron Taylor Johnson. <laughs> Fast han var inte så mycket ah, ja. Jag, jag tycker fortfarande att han är helt ganska mycket Meathead, men No. Jag känner inte att han var på något sätt Någonting nytt mot vad man har sett innan Jag tror det jag, jag, liksom, jag spenderade den första inom, Jag tror jag missade när de han skrev hans namn där, För jag trodde först det var Jay Courtney som var där För hon kände sig vara lika med Alltså generisk usch, usch, Jag vet att du inte Jay Courtney Hela så <laughs> Nej, ja, jag är inte heller förtjust i honom. Men uh, han kan Tom komma. Så Sam Worthington, Henrik. Så Worthington är väl borta? <laughs> ja, du har inte sett någonting. Du kan nog uppe i ävet ja, ha två, så jag har nog sett. Men vi byter ut honom mot. Uh, uh, vad heter han? J.K. J.K. Ja, antingen han eller uh, vad heter de bröderna? Rödna. Jaha, du menar äh, Hemsworth. Hemsworth. Tack. Ja, då har vi också en meethead i Hunger Games-filmerna, Liam. Ja, för <här> <här> Vad fan var han underutvecklad? var den karaktären underutvecklade i filmerna. Jag vet inte om han är det i böckerna. Han är inte med så mycket i böckerna, men han är åtminstone en karaktär med personlighet i böckerna. <laughs> Det går kan inte bara att vara en känslig kille som kan, liksom, oh, jag kan jaga, vet du. Och jag ser ut som en jävla olympisk atlet. Ja, jag gillar inte hans tolkning. <laughs> okay. Det kunde väl, skulle vara varit hans brorsa istället då? Ja, han har jag vet inte. <laughs> Jag vill till ärligt något inte faktiskt. Fast du att man är nog om att hans brorsa är nog mer talangfull än Lien. Ja, än så länge Chris har gjort det ganska lite, någlunda spridda roller. så Han var okej okay i Rush till exempel. Ja, det. Men, Ja, ja. vad är det, det mer som har bra trender då, Henrik? Uh, TV-serier och miniserier i år har varit fantastiskt Ja, jag. Jag, vet, jag vet ju en som du direkt kommer att uh, nämna <laughs> True Detective Där det måste jag hålla med om alltså, Jag tyckte i början, de första två, tre avsnitten tyckte jag var sega Om man ska vara ärlig Den hade mm. ett bra element och det Men sen sökte jag in i den tror jag i tredje eller fjärde avsnittet Så kunde jag nästan jag måste sträckhålla det genom hela serien Lur, man gör ju det. För den är liksom, då man söks in och... Den, här, den gjorde det effektivt, tyckte jag. Alltså jag, först då tänkte jag... Äh, orkar jag se igenom den här säsongen, jag tycker inte det är något speciellt. Sen så kommer du i den här mystiken och de drar in en djupare i den här intrigen Ja, verkligen. och Den är ju som sagt snyggt, filmar bra skådespelare och alltså grymt manus. Ja, eller hur? Det är så här man vill se Matthew McConaughey, liksom. <laughs> det, han är ju han är ju bäst. Så, så jävla bäst i den här serien. Då mm. ja, det han kommer garanterat att vinna priser för det, så. Ja, det, den är ju nominerad i många. På många håll har jag noterat här mm, på sista. Men det är ju, många av dem får ju vänta till nästa år, för de, många av de TV-priserna går ju Tar de inte de här årets föns nästa år? Nej. För mina Breaking Bad fick ju först priser här i augusti, tror jag. Ja, vad är det så? Några av de sista priserna den tog emot var här i augusti och oktober. Så det ja. en, jag trodde det tänkte, kom en förmodligen plocka hem en hel del. Problemet är att det är en miniserie så den kvalificerar sig inte i några kategorier. Det räknas, det räknas ju som en miniserie på många sätt eftersom den. Eftersom det är en antologi. Ja, precis. Uh, uh, True Detective överlag räknas som en tv-serie. Men... Jo, men alltså, de räknar ju som liksom varje säsong som en miniserie, mer eller mindre. Det är likadant med en annan riktigt bra tv-serie från i år som heter Fargo. För den har jag också noterat nu att det blir också som en antologiserie per säsong. För det är nya karaktärer också. Ja, som jag har förstått det Och det är ju, det är ju bra det är, för... det är en trend i tv Om man kan säga så Men det är ändå rätt bra tycker jag Man kan förnya sig Inför varje säsong Och inte liksom. hålla fast för mycket vid populära Karaktärer eller Saker som är bra Man tvingar liksom att göra sig av med saker Som man gillade Precis det, Och det, det knyts ihop Man vet liksom att man, man har en säsong med ett en story som man inte känner för att fortsätta titta Eller så, så behöver man ju inte det för att få slutet. Utan då ser man bara färdigt säsongen och sen. Ja, tänk, nu är jag nöjd. Mm, typ med andra ord, är det, ju, det är ju lite som en miniserie fast de har en alla har en röd tråd. Ja, exakt. Det, det är väl, jag vet inte om man ska credda uh, American Horror Story. För det, här ja, det är ju en, man kan säga ett modernt exempel på en som har fungerat väldigt bra, där de har i princip haft en röd tråd mellan varje säsong. Ja, ja. Så, så visst, den, den kanske legat lite till inspiration också. Ja, jag menar... Miniserier görs ju jämnt och alltid Men av någon anledning tycker jag inte Det verkar göra så mycket i USA På det här sättet Inte som det görs här i Europa i alla fall mm. det, här... det, också, det, det har ju blivit Kredit numera för att också det, Stora filmregissörer har ju Involverat sig i Och, och även manusförfattare som Primärt har hållit sig i, inom film Har ju faktiskt intresserat sig för tv TV har ju skulle jag säga I år och förra året Blivit liksom nått en väldigt hög status Det är ja, det inte längre liksom det, filmens fula lillebror eller vad man ska säga så Nej <laughs> Det är inte liksom det längre som det var då alltså det är där folk var misslyckade Misslyckade regissörer och manusförfattare och skådespelare hängde Nej precis eller nybörjare. Ja nybörjare eller misslyckade, det var ju precis det det var man menar, var man i 40-årsåldern som skådespelare och höll tid i tv Då menar man att man var en misslyckad filmskådespelare ja, Speciellt om man ja, ja. hade gjort film innan Så menar man att ja, han var en gång bra Som Gary Sinise var ett sånt exempel Folk gillade ta upp Ja, precis Där man menar han var ju en som lanserade som en filmstjärna Ja, och så Men inte lyckades speciellt bra Och sen då blev nedgraderad till tv-stjärna Ja, precis Jo Nej, men nu är det ju, nu är det ju som sagt. Och det, det lockar väl många skådespelare och eh, alltså branschfolk överlag att kanske att skriva på för en säsong. Om du tittar på miniserieformatet nu ser du: Har du aldrig fått Woody Harrelson och F. McConaughey till tur om det hade löpt över flera säsonger? Nej, exakt. Men då får du en stadig månadslön i några månader. Och ändå inget som binder upp dem allt för länge. Så jag blir det... ju också lite så jag tänkte att det här är en tv-serie och inte en miniserie. Varför är, och det är som de här Harrison och Matthew McConaughey med här som, som läste? Men ja, det var bara en säsong. Och den, de, det ska bara vara den här säsongen och sen så går serien vidare. Ja, precis. Och den avslutades på ett bra sätt också, tror du. Absolut. Det är Ni som måste... att man känner att man lämnades med frågor. Nej, verkligen inte. Men knöt ihop säcken NO. och... Ja, ja, verkligen. Likaså Fargo, alltså det är de två... Jag har inte sett Fargo än, men jag ska göra det. Ja, men, nej, men det är de två överlägset bästa serierna i år. Så om, om man inte sett dem så måste man göra det. Jag kräver det. Okej, okay. Henrik Stöm kräver det, det hör ni. Annars så, annars så hittar han er och han dödar er om ni inte gör det. Exakt. <skratt> ha, han bor Liam nisun på er Ja Det kommer ta sin tid Men vi slutar ändå så... vi, vi slutar inte med de här Liam Neeson-skämten Så länge han gör den typen av filmer Och så kommer taken 3 i början nästa år också Det var den bekant till oss Som sa att det är fan det bästa man kan se På bio just nu Liam Neeson är han dödar folk liksom, Det är en annan sugen på sig. Det vill jag förstås säga är en bra trend Det är en hel del bra filmer som har chockat mig. Det är bland annat som har varit bättre än vad jag trodde det var den här... Har jag, glö... Fan, jag har glömt på titeln nu. John Wick. Ja, just det. Uh, den, den, den förvånar mig att den fungerar rätt bra. Visst, han är fortfarande känd som Plankan, Keanu Reeves då. Ja, just det. <laughs> han är fortfarande känd som Plankan, men... Han är så oerhört bra i de här actionsekvenserna och du ser att man ser att han har erfarenhet av det. Mm. Och det är liksom kamerarbetet i actionsekvenserna. Den håller sig kvar. Det är inte någon jävla jump cuts och håller på och cams Där man knappt Nej. ser vad som händer. Man, liksom, man får en skön, liksom Det flyter på bra. Kameran håller sig på bra så man ser vad som händer. Och det är bra koreograferat. Ja. Det är några scener där som jag bara satt om möts på biografen. Liksom så bra koreograferat. Jo, så ja, den är men... sådär hammy som den förtjänar att vara. Den, den blev, var ju också en sleeper hit på biograferna. Ja, ja var men det... Låg budget. Det, var inte, det var ingen Hollywood-produktion. Nej, <laughs> Det var europeisk produktion faktiskt. Ja, ännu ett fel som det här jan Olaf Andersson på Aftonbladet hade i sin fruktansvärt pinsamma recension av den filmen tror <laughs> jag. Jaså, vad påstår han? Ja du, du får gå in och läsa de hitta dig. det är tokroligt alltså. Och tragiskt på samma gång men det är liksom det var någon film som hade premiär samma dag här i Sverige som John Wick som heter Muren ett eh, sydamerikanskt drama tror jag. Och jag, jag kan ha fel. Det är det inte till world cinema i alla fall. Eh, och då hade han verkat som han precis sett muren, då. sen gått och sett John Wick, och sen helt uppfylld då av, av hur fantastisk och, och filmkredig muren var. Gott, blivit så oerhört besviken på John Wick och dess ganska typiska Hollywood-action- eller rakt av action rakt av ärlig actionfilm att han gick och skrev en recension som i stort sett var måste det vara så mycket våld i Hollywood-filmer? någon måste ju sätta ner foten nu det finns inga människor i John Wick film Nej, det, det kan, jag kan förstå varför han säger det men jag tyckte han, han går in på filmen då med helt fel förhållningssätt och attityd egentligen för det är inte det filmen handlar om det här, är en, det här är en film som typ teken ungefär man säger så den tar inte på sig själv på för stort allvar det handlar liksom bara om ja Nej, men det är en raka här rak actionfilm Ja det är, som... alltså, det, är princip, det är alltså det är alltså det är raka actionfilmer väldigt eh, ham i dialog Jag menar för fasken de har ju Willem Dafoe med och han är extremt hem i den här filmen Nej han är nästan annorlunda. <laughs> ja men John Leguizamo är också med och och Mikael Nykvist han är också extremt här med att dra på en, en av de värsta accenterna jag har hört honom försöka sig på. Men ändå, det är kul. Och Alfie Allen som spelar Greyjoy då i Game of Thrones är med och han är också liksom... När de i princip har tagit lite av hans karaktär där och liksom tänkte... Då läste man så att det är ju perfekt för honom om vi kan få honom. Ja... Han spelar ja, som liksom en, en kaxig jävel som förtjänar lite strik. ja men den är det och den, den inspirerar så Det är därför det är jag, jag är de har nämnt bland att John Woo's The Killer som en av inspirationskällorna. Det är en av mina favoritfilmer med John Woo också. Så. Kan det vara lite att den typen av... Den action sedan tagen liksom... I stort sett har det ju blivit lite fler sådana här och det är ju kul. Walked Among the tombstones eller jag som var en lite av en sån actionfilm samtidigt som en sån här riktig slisig däckare på samma gång. Det är, det, är, det är en bra trend också hittills även om den inte är lika prominent kanske ja, som... Tycker, är det är ju alltid de här moraliska frågorna kring hur och vidare det är bra och alltså, rätt och det men... <laughs> alltså... Om, om, om, om, om, man, om man sätter åldersgränsen och det så anser jag att en vuxen människa som har koll så borde det liksom inte vara folk ska lägga sig i att eh, det är så. Alltså, jo, alltså jag, kan, jag kan förstå att folk ser det och att, att vissa inte gillar den. För min del så kan jag också tycka att liksom, jag går hellre och ser sånt på filmen och ser sånt i verkligheten. Så alltså Bara för att jag gillar att se det på filmen betyder inte att jag vill se det i verkligheten och det är väldigt farligt för väldigt många människor som ser den här typen av filmen. Ja, alltså om man, inte, om man vet med sig att man inte gillar det så, så går så gå inte att se det då. Alltså... Mm. Det är en sak om man är tvungen att recensera, som Jan Olof, men han kan ju också, som recensent, då måste man ju lära sig att sätta in sig. Vem, vem är den här filmen för? Ja, för så kanske ta dig en lite mer professionell ton istället för... Och jag menar att jämföra direkt i paralleller med andra filmer. Alltså, Som jag uppfattar så är det här en film som inte ska ta sig på för stort allvar. Varför skulle jag göra det och bedöma den utifrån de premisserna? Så skulle jag säga att det inte är någon bra film. Nej, verkligen. Nej, det är, det är inte det. rättvist. För den, den försöker inte heller vara det. Det är ju liksom applicerbart på alla filmer någonsin, jag menar om jag... Vi eh, kan ta vilken film, nästan vilken film som helst på Stockholm Filmfestival. Men om vi tar det här indiska dramat där det inte var någon dialog och folk bara gjorde <går> så här vardagssysslor hela filmen i 80 minuter. Och, så går, och, och då kan jag likväl gå in på den filmen och förvänta mig liksom John Wick eller Taken och sen bli skitbesviken och gå och skriva en recension utifrån det. Det är ju samma sak. Eh, så jag menar eh, det, det var både Det var väldigt, en väldigt Tragikomisk grej i år <laughs> Regissören till John Wick Har påstått att eh, Den gode, den onde och den fula Point blank La Certe Roche, Roche, Eller hur man talar det Och det killar är inspirationen till John Wick Ja det är bra Det är bra, <laughs> bra inspirationer Han har då pff, det är lite som sagt spagettivästen och det och spagettivästen har ju alltid haft en lite annorlunda liksom vinkling ja, som riktar sig mot. Så, det är där. Jag blir, blir lite sådär en del recensenter men det är ja, recensenter har faktiskt fattat grejen och faktiskt recenserat den utifrån de premisserna. Och det är ju där man ska göra. Mm. Och det här är en film som drog in nästan nu ska vi se nästan fyra gånger så mycket som den har kostat Ja, det är så Det, det, det, det. det snakkar ju nu om att det kommer att komma en uppföljare någon gång. Ja, det gör det nog garanterat. <laughs> för de hade inte räknat med att den skulle gå så bra. Nej, nej men då, då kommer det kostade, det säkert... det kostade bara 20 miljoner dollar att göra och det är ganska låg budget för en actionfilm. Ja, nu det är du. Det. Mm. Ja, sen var det ju Nightcrawler också. Vad sa du? Var du Nightcrawler också? Just det. Ja det var... Den var, en, den var kul. Den är också en sån där som jag tycker... Den är så viktig. Jag, jag är glad att den nämns i Oscars sammanhang. För det är en väldigt intressant film för moraliska synpunkter som man inte liksom visar protagonisten. Inte för att spoila, men det är ganska tydligt att det är, kanske inte är den bästa sortens människor eller sortens människa som han är. Nej, men det, det, det märker man ju väldigt tidigt i filmen redan, så det är ju spoiler. Och ja, det ser man det. nästan i trailen också. Det här är inte liksom en bra snubbe som man får hänga med en hel del. Ja, ja absolut. Vilket också var en lite så här överraskning, överraskningsfilm som kom. Jag hade inte med den skulle vara Jake Gyllenhaal, tycker jag, säljer den här rollen som verkligen slämt kryp. Ja, oh, fan. Jag tror inte han blinkade en enda gång genom hela filmen. <laughs> <laughs> Nej, men han har gjort så lite av en karriär som väldigt, så weird. Ja. <laughs> som jag inte sett i Donnie Darko, men... Nej. Nej, det är väl eh, hans... Ja, det ja, är ja, hans genombrott. Men ändå, det... Mm. Ja, han, han är på något sätt brott, liksom De där hela ögonen De är så jävla obehagliga Jo, han kan det här eh, Hela grejen. Han kunde i den här filmen också eh, Verkligen det här med att spela eh, ja, kan Jag kallas väl psykopat Eller i mm. äldre termer sociopat och, eh, En sån som manipulerar eh, sin <laughs> omgivning Och folk för att få det han vill ha Precis, och han, och han har inga känslor överhuvudtaget. Mm. Så när han ska agera känslosamt eller skratta mm. eller sådär så agerar han som om. Han bara, ja men det här har jag sett folk göra. Så jag Nej, gör det lika. Det, det. ser ut som att man faktiskt skådespelar. Ja, Och det är, precis. Det är jävligt svårt som att säger man ska skådespela att man skådespelar. Ja, exakt. Det, så det, det, det, det krävs och... lite av en... Liksom person för hans samtidigt så säljer så, så, så, han rollen. sen helt enkelt så är det ju det när hans karaktär ska börja låtsas av det så det, jag tycker han gör ett väldigt bra jobb och det är kul att den har nämnt som en outsider i alla fall i Oskars Oscar, sammanhang Verkligen, för det är liksom det är det uh, är det är exakt samma anda som American Psycho mm. är det ju det är en annan bransch i den här filmen. Och den ska ju alltså det är en film som står på egna ben och sådär. Det är ingen rip-off på American Psycho. Men, men det, liksom, den ligger, den är nära besläktad i stil och, och utförande och sådär. folk som vill ha budskap kan ju också få ut en del av den här filmen. Ja, absolut. <laughs> det är ju ett ganska tydligt budskap som jag, som jag tänkte också bara de hamrar in ganska mycket i filmen. Jo, men de gör det så cyniskt. Också. Mm. Men det, det, det känns, hela den känns väldigt cyniskt. Och... Ja, verkligen. Jag vill att det här med satt liksom, och man har tänkt så här, vill jag fortsätta kolla? Men det, men det kändes väldigt obehagligt emellanåt. Ja, men eller hur? Det är, ja, verkligen. Verkligen en, en kul överraskning. Överraskande film, så att säga. Mm men ja, vi får väl börja dra oss vidare till dåliga trender under året så vi kan komma igenom här. Kan inte prata om varje film tyvärr Nej. Nej, alltså, vi har ju alltid uppföljarna, uppföljare så där. Nej, ja. jag, jag tycker ju för att även om nu Guardians of the Galaxy kom så känns det som att Marvel måste börja spotta ut de här nya IP'erna för att jag ska vara fortsatt intresserad ja oh. För jag känner att En ny Iron Man eller Hulk Eller någonting vad det nu skulle vara Känner jag inte så sugen på Faktiskt nej nice. Och definitivt inte Captain America Alltså, den känner jag Även om liksom The Winter Soldier var okej okay, Alltså, den var okej okay i, i min tycke mm. mm Så Ja, släng ut de här nya Och lyckas med dem, nu riktigt det sig om Eller det är väl klart att men det Cumberbatch skulle spela Doctor Strange Ja, men det, det vill man ju gärna se Sen är man ju ändå Lite nyfiken på Ant-Man I och med Att det har, den har förutspåtts Nu när Guardians of the Galaxy gick bra Så är det Ant-Man som får ta de här De menar att det ska vara den första floppen I det här projektet Att den ska knäcka det här då Eller eh, Ta hål på Ja, det ju inte, även om den skulle liksom floppa så har de ju ganska många IP så den släpps ju ändå så under samma år som de har andra Avengers-filmen. visst Så de, om den skulle gå dåligt så kan Marvel täcka de förlusterna med Avengers tror jag. Ja, det kan de ju garanterat göra men det är ändå just i folks intresse. och Jo, det skulle ju skada de framtida projekten de har. Att de faktiskt inte har ett fläckfritt, fläkt, eh, fläckfritt track record så att säga ja, Precis, att folk kanske För det är ju redan för folk i största allmänhet Tror jag en väldigt ointressant superhjälte också Det var ju det du sa <laughs> också Ja, det var det ju Förvisso, det var inte många som kände till den Och det är ju bra som man vet ju aldrig va men, men äh, visst Paul Rudd är väldigt intressant. han är ju väldigt likable snubbe så att säga. Det, det tycker jag. Och, äh, han, han kallas ju för det, den, the likable dude in Hollywood. <laughs> jo, ja men han han har tycker jag i alla fall räddat de där gängen han hänger i ganska många gånger bara genom sin närvaro så. Gängen du tänker på att Todd Phillips sammanhang och uh, gör det Ja. Eh, det är väl de två Vad heter de? De har väl fått Något sånt här pack epitet tror jag ja, Du menar att han hänger med såna som säger frågan och Frank och där Han brukar vara i deras kretsar där Ibland med de Will Ferrell och dem också så, eh, Även om Will Ferrell-gänget Med dem, Will Ferrell och Steve Carell Och de är mycket bättre Enligt mitt tycka enbart ja, det Det tycker väl jag också. Jag försökte faktiskt kolla på Freaks and Geeks ett avsnitt men jag orkade. Jag orkade bara det avsnittet. Jag skulle se om det var någonting men det, jag tyckte det var bara skum. Ja. Det var bara liksom skum. Det är nog inget jag kommer att ta mig då ändå. Det är bara en säsong Henrik. Ja, likväl en säsong som jag kan vägna åt mot Nej, men sen har vi ju, där det, tror jag den mest, den undligaste uppföljaren i år är nog Sin city Ja, oh, just det. Oh. För den var alltså verkligen i ingenmansland-territoriet. den var Det har inte gått tillräckligt lång tid för att den ska kunna bli en sån här kult uppföljare eller uppföljare som ja som Star Wars eller Indiana Jones eller sådana men det har ändå gått för, för lång tid för att den ska kunna kännas aktuell på något sätt och just den så tyckte jag var mycket fulare utan än vad den första gjorde det gjorde den det, det, det, det hade jag tänkt på hela tiden. Det var, det var någonting som kändes off. Det var som att den där skärpan de hade liksom i cinematografin i första var liksom blås. Ja, jag tyckte det också. Det, var något jag kan, det kan väl kanske bero på att den var i 3D. Jag såg den ju i 3D i alla fall. Mm, jag såg den äh, inte i 3D. Okay. Jag tyckte den var off där så ja till och med, okay. Men det var det var som några av effekterna där, som de, jag tyckte det var no, några grejer var inte konsekventa med tidigare filmer, eller med själva filmen i sig. Nej, jag har inte fått med det Mickey... ja. Fast i och för sig var det ju också några bra, riktigt bra äh, sekvenser, där som han, äh, Rourke, jag glömde bort spåret på Mickey Rourke? Nej, äh, Senator Rourke. Ja, jag är Powers Booth, just det. Ja, powers Booth, han är liksom fortfarande väldigt... Han, är... han Powers Boothar, så alltså. att <laughs> säga. Han är liksom, han, han, liksom den, den rollen, liksom passar honom utmärkt. Verkligen. Liksom Fasken vilken närvaro om man blir själv lite jävla rädd för honom. Ja, <laughs> han är, han är lätting på riktigt. <laughs> sen har vi ju Uh, vad gäller uppföljarväg. Vilken var det jag tänkte på? Alltså Spiderman 2 kan vi ju ta. Ja, medans... Det är ju för besvikelse. Vill jag tänker på vilken annan då har jag tänkt på? Ja, men... den, den leder till <laughs> Spiderman man 3-syndromet. -syndrom ja. ja, alltså det är så skumt Varför gör de det misstaget igen? <laughs> Nej, men vi slänger in en massa skurkar här och vi slänger in liksom Harry Osborn här som är en sån annan sån jävla viktig del av det här och vi, vi accelererar hans jäkla plott så jävla mycket för att bli tvungna till det av någon jäkla anledning var de tvungna att accelerera den plotten jag tycker de kunde ha varit mycket försiktigare och vänta med de förmodligen uppföljarna då. ja exakt, alltså jag, jag förstår inte hur de, hur de tänkte Alltså det är ju helskumt jag, jag Ingenting menar... fel för att Dane The Huns Tyckte jag gjorde bra jobb som Harry Osborn Men jag tyckte den klotten gick på tok för fort Alldeles var alldeles för fullproppad Med, med allt <laughs> Egentligen Alltså Allt kom från ingenstans För att de mm, skulle jag hinna var Jag var lite besviken på men det var väl inte Hans fel Nej, alltså Elektro i den filmen var intryckt precis på samma sätt som Rhino och eh... Green, oh, oh. Green Goblin var. <laughs> jag skiter i om jag spoilar den för alla sätten ändå. Men jag menar, det enda jag tyckte var bra med den filmen var ju just eh, Spider-Man och Gwen Stacy-historien. Jo, den är ju fortfarande. Det är ju det är kul att de, de faktiskt har... Eh... På något sätt jag har jag reviderat hur um, Hur Gwen Stacy, alltså lite av reviderat hur hon är i uh, serietidningen. Jag har ju läst lite av de arken där hon är med. Ja. Mm. Och ja, alltså hon, hon är ju en av de bättre Spider-Man. Hon är byggt betydligt intressantare än Mary Jane, om du frågar mig. Även i serietidningen. Ja, oh, Gwen, Gwen Stacy har en väldigt stor del och hon är lite mer av tycker jag En Mer realistisk bild, en väldigt mer realistisk kvinnoporträtt också. Jag är alltså som person överhuvudtaget, som människa liksom. Det, eh, så är absolut. Och, men som du säger, det är äntligen få vi en hjältinna i en superhjältefilm. Mm. Och en... eller ja, som innehåller fyrkraften. Ja, precis. Och hon är ändå liksom. Flickvän till själva huvudhjälten då Men hon är inget Punko hon... som behöver räddas hela tiden ja, utan är det Hon är hon... ingen Kirsten Dunn Som bara sätter sig på Peter säng eller på en stol där Och bara väntar tills han kommer hem Precis vi hade in... Gwen Stacy finner sig inte i det och, inte... och det roter man jämför Gwen Stacy med hur hon var i Spider-Man 3 Ja, just det. Jag hade ju att hon var med där. Just det, ja, jag, det är liksom sånt. Hon var ju knappt med ändå. Nej, men hon var med. Ja. Och hon, ja, det... liksom, hon Du ser bara skillnaden, du tänker efter skillnaden mellan dig och sen Emma Stone då. Ja, verkligen. Så ja, det. Det, det, det var liksom det enda bra, riktigt bra i den mm. filmen. Resten var havsverk, vilket var synd att se. Ja, och sen det här hela och grejen som de hade liksom tisat. Och, ja, ja, det är, jag vet att det är spoiler, men vi, ja, jag, jag, jag, äh. säger bara det, jag säger bara det. Jag blev jättebesviken besviken på hela den och grejen med tanke på hur trailern hade byggt upp det. Ja, alltså Det var ju den bästa liksom, uppbyggnaden till en action -scen i hela filmen också. Det <laughs> är riktigt... Ja, som är tjänstigen. Nej. Se filmen så förstår ni vad, vad vi menar. Jo, men äh, det är alla vet ju ändå. Nej, ja, vi, vi, vi, vi försöker hålla oss som någorlunda spoiler för er. <laughs> och så har vi ju då ja, den, den självklara Transformers 4, Age of Extinction. Det är lika onödigt som det alltid känns med Transformers. Men det tog vi ju förut egentligen, med Michael Bay och det där Transformers. Vad jag kan säga, min personliga åsikt är i alla fall att den är bättre än, och mer uthärdlig än de andra Transformers-filmerna. Allihopa? Ja, allihopa. Men du gillar inte Xenia, eller? <skratt> Nej, <skratt> inte i de filmerna i alla fall. <skratt> Eller ja, gillar honom bättre i Nymphomaniac? Ja, som allra mest gillade de i Fury från i år. Mm. Eh, tankfilmen. Ja, den har jag inte sett än. Jag ser bara den ju rätt så ser jag Så har vi ju en rolig, den här var ju The Purge Anarchy. Ja, det är en rolig fråga där hur, hur den kan vara så avsevärt mycket bättre än... Uh, en första, The Perch. Ja, jag, kommer, jag vet inte om det är andra författare på två Nej, man. det är samma. det. Är den där, han har ett jättelustigt namn, den där snubben bakom The Perch. Jag ska kolla upp det lite snabbt. Mm. Jag ser, jag Frank, Frank. Rillo. Ja, Frank Rillo. Nej, nej, ja. äh, nej, James de Monaco. Ja, just det. Nej, Ja. Men, nej, men då har de väl antingen gjort första filmen som någon slags... Pitch för att få större budget så de kan göra det här. För det här var ju hur dumt det konceptet än är i The Purge-filmerna. Så är det ju en sån här. Jag det, vi, det jag vill säga är att den inte är heller rätt. Det som den faktiskt förvånar mig med den här filmen Det var att den gjorde inte som egentligen många blockbusters misstaget är att man rehashade den. Så alltså man återanvänder för mycket av originalfilmen. Handling. Det är en ganska, väldigt annorlunda handling i den här, och ett annorlunda tempo i den här filmen. Ja, alltså första originalfilmen var ju också en enda stor rehash av så här, Home Invasion-filmer. <laughs> <laughs> det så, och, jo, var ju jag... rätt det kanske också därför jag tyckte den var ganska win Jag kände inte det var någonting direkt nytt i den. Nej. Och, och, och sen, en väldigt big, så att säga, skurk i The Purge-originalen. Ja, han var så rolig. rolig. Ja, alltså, så här, så här, om ni har sett den så får ni, kan ni gärna kolla in eh, credits recensionen av The Purge. Den sammanfattar ganska mycket av vad som, är, vad som är underhållande med den filmen. Ja, det hittar ni på channelasen.com. Eller League of Supercritics på Youtube. Ja. Eh, sådär, det var uppföljare kanske. Mm, det... men det är som sagt den det var kul och som sagt den är fortfarande extremt lågbudget de här filmerna. Ja, precis. Det är liksom 9 miljoner kostar det Anarchy att göra. Det förvånar mig för den ser ut att ha kostat mer. Ja, det, det, det är rätt bra. Och den 110,6 miljoner så att, att det kommer... Ja, men jag kan nog tänka mig se fler för det är liksom, det, jag tror just nu i alla fall tror jag att det är den närmsta man kan komma GTA på film. Mm, jo, på ett sätt. Get online. Och kanske de tisar det ju en slags. Då har de gjort en tis, en slags större handling en större ark i filmen. i den här. Jo, precis. Och det står här, det ska faktiskt komma en nästa år. Ja, Så det här är en Halloween varje år kanske. Mm. Men sommaren 2015, och den ska faktiskt vara en prequel. Åh, Oh. <laughs> ja, jag, jag håller mig sunt skeptisk för så jävla bra är jag inte okay. filmerna. <laughs> Nej, men det, det ska vara, den ska vara under den första, första purgen ska den här utspela sig. Ja, okej. Okay. Den ska fokusera på The revolutionära första purgen. Ja, okej. Okay. Ja, det kan ju bli kul. Men eh, vi får se. Så, mm. Det är inte någonting att få ut av dem. Ja, precis. Ja, Något kanske. Om, om, de, om de gör det lite större lite, och ännu lite roligare så, så visst. Rossa, det är ju eh, är väldigt B i sin uppbyggnad. Ja, det är klart det. Men eh, jag menar så länge de som i tvåan här nu inte tar sig själva på så stort allvar och leker med det här konceptet som är... Urbotad dumt, verkligen. Mm. Vet du vem är de producenterna bakom det, Perthard? Uh, Michael Bay. Yeah. <här> ja. Fem <här> andra. <annars? här> det är ganska givet att jag ställer frågan i och för sig. <här> ja, det gör En som inte hunnit bli en trend i år, kanske, men som jag kanske kan tro kan bli en trend framöver. Det är religiösa epics. Mm, det är just det, det är... var bland annat. Ja, det började i år, och så har ju Exodus Gods and Kings premiär nu i slutet av december här. Oh, så det är två år eller den mededagen. Ja, det <laughs> Passande. Ja, det <laughs> ja. Men äh, ja, det, det kanske kan. Jag menar, med den här. Nu gjorde de ju berättelsen om Noah är mer. Alltså ju mer sagan om Ringen Rip <skratt> äh, Och sen med Darren Aronskis klassiska berättostämpel på den. <skratt> äh, ja, men, ja, men du vet den här. Äh, Requiem of a Dream aktiga musiken som spelar liksom Jag men säg det igen som gjorde soundtracken ja det var han som gjorde musiken det lät exakt tyckte jag när jag såg filmen som requiem of a dream musiken och den gick liksom som en loop genom hela filmen <laughs> i såna här eller i synnerhet i alla fall i de här eh, mörka eh, lite konstfilmer det är han som gjorde musiken <laughs> Ja, det är men det är ja, ändå så så, alltså, så som jag ser det så var Noah en, en, en lite väl en lite väl misslyckad film, men jag gillar ändå själva konceptet med att göra lite mer kanske fantasy och äventyrsfilmer av klassiska bibelhistorier. Men det får ju religiösa människor lite att. Och upp och stå och tolka dem som fantasy-tvis sågård. Ja, ja, de går ju i taket naturligtvis, men... Och det är ju klart att det har stor betydelse i USA där de här filmerna görs. För folk blir tokiga. Alltså, folk blir tokiga nu över Noah för att det var inte så här det var. Så <laughs> här det, det var, ja. Åh. Mm. Oh. Åh, oh, gud. Så jag vet inte hur de nu gör... Hur, hur reaktionerna har varit inför Ridley Scotts Moses-tolkning. Ja, och... den var varit väldigt blandad. De menar att det, det är en typisk Ridley Scott nu för tiden. Den är så förbaskad ojämn, menar de. Ja, ah, okej. Okay. Den, den har trademark-grejer som, som han är riktigt duktig på att göra. Så den har liksom, typ typiska han håller på med nu för tiden. Det där skriva halva filmen sen tröttna och ta in ta in sen ja, så det är en teorin du har Henrik jag tror det, jag tror han börjar liksom och är jätteengagerad sen tröttnar han sen, det är därför några så många projekt också menar jag? ja Precis, han har massor på gång och han börjar jätteengagerat och sen bara, äh, fan, vi slänger ihop något mot slutet för han är så trött på det. Men han har ju en till film som kommer nästa år. Ja. The Martian är det. Just det, ja. Det är science fiction med Matt Damon och Jessica Chastain. Känns det bekant? Ja, det är något, ja. Men jag läste, jag läste lite om förlagen och det kan ju vara intressant i och med att det är Eh, också mer åt det renodlade science fiction hållet som Interstellar var i år. Men eh, alltså historiskt sett, filmer som utspelar sig på Mars. De är alltid skit. Ja, kommer vi ihåg Raid Planet och Mission to Mars? Precis, <laughs> Mission to Mars. John Carpenter's Ghosts of Mars. Det var en grej på 90- och början av 2000-talet. Och alla filmer var verkligen lusla. Ja, men det var ju också då man skickade de här, du vet, sonderna dit. Precis. det blev ju liksom ett intresse för Mars. och de började en massa sådana här projekt och bygga så alltså, teorier vad man skulle hitta där. Ja. Ja, så, så vi får se. Men äh, jag tänkte mest gällande Gods and Kings. Hur, hur religiösa... Ja. ja, de har väl reagerat som de brukar och liksom, vi fördömer detta. Ja, ah, det har inte varit någon så uppståndelse som det var nu med Noa när de var tvungna att be om, urs eller be om ursäkt för manuset. Alltså, eller det just är. den där Moses-delen har jag för mig den minst, alltså. Ja, ah, okej. Okay. Den, den är inte Men... lika, jag, jag kommer ihåg jag är inte den, det är en po populär historia, den har ju liksom använts innan för barnhistorier och sånt där. Jag tänker att Prinsen av Egypten, den ja, filmen. Ja, för... den, den, den tyckte jag var helt okej. Okay. den är en bra film. Det är en av mina favorit DreamWorks-filmer. Mm, ja, men den, den var ju liksom... Jag kommer ihåg att vi tittade på den på UV-scouten innan jag insåg vad UV egentligen betyder. Men, men jag har varit UV-scout. Det, det är ingenting jag är stolt över idag. Du får göra en video. <laughs> jag ber om ursäkt. <laughs> Uh, nah, men, nah, när man ser trailern av den här så känns det ju som en, en live action version av prinsen av Egypten mm. <laughs> <laughs> jag, jag tror inte liksom den kommer ge mig någonting speciellt, jag kommer ju se den Ja, jag med. Men nej, jag tror inte heller den kommer ge så mycket. Det kommer bli som ja, alla de senaste Ridley-Scott-filmerna man sett. Ja, jag hoppas nu att det, liksom, det inte bara bullshit är det här med Blade Runner. Som har man snackat om att Harrison Ford älskade det där man så att det är riktigt bra. Jag hoppas att det inte är någon jävla bullshit. Jag hoppas att, här, att han avslutar sin karriär med att göra en riktigt jävla grym uppföljare på Blade Runner. Om man, om man kan hitta uttalanden kanske från Harrison Ford angående Indiana Jones 4 innan, som är, är från innan filmen släpptes. Nej, nu ska du inte söbba någonting här Henrik. Så kanske man kan få lite av en uppfattning om Harrison Fords mentala tillstånd innan man... Ta det uttalandet på allt för stort allvar. Men det var ju Ridley Scott som sa att Harrison Ford sa... Och om han har sagt det uppe i ansiktet till Ridley Scott tror jag inte han vågar säga emot. Ja, nej. Vad skulle du säga liksom, om någon liksom Ridley Scott går igen? Uh, what do you think? Skulle du liksom direkt bara säga det här är den värsta skiten jag har läst? andra sidan är Harrison Ford har, trots att han är väldigt gube nu... så. Så har han fortfarande, tycker jag, väldigt... Alltså, Aura kring sig. <laughs> <laughs> och liksom inte, okej, inte reta upp den här människan nu. Jag måste komma liksom. att han hade ju sådana dyster med Ridley Scott under Blade Runner också. Ja, det är ju en notoriskt problemfylld inspelning också av den filmen. Så. Men ändå, ja, det kan vara intressant. Det kan bli intressant. Det kommer ju... Eh, inte ens nästa år, utan näst, nästa år som tidigast, va? Jo, han skulle ju som sagt, Martian ska ju släppas först. Och... Alltså, Prometheus 2. Ja, just det. Det beror på vilken av dem han väljer att göra först. Jag säger... Ja. Jag tror inte, jag bryr mig. Okay. Just, just. Som precis. På andra sidan får vi, han gärna i Blade Runner en annan. Han ska inte förstöra en av mina favoritfilmer. Nej, eller, eller äh, Originalet finns ju alltid kvar. Om Jag han Ja, men inte det ger. är fortfarande det där att man ska besudla den. Jo. Nu ska man komma ihåg att åh, han var och pillade i den ändå. Ha, ha, ha. Han är lite liksom, som du, du sa någonting om att han var som George Lucas på något sätt. Ah, ja, han är det. Han kan inte låta bli att pilla i sina IPs efter att han, bodde, han för länge sedan borde ha låtit dem vara. Jo, men han är det. Han, han går in och, och klipper och håller på. Jag menar, alla... nu, det är ju säkert producent eh, som gör det. Men alltså så, han gör sina filmer, de klipps ner inför premiären. De blir skit. Alternativt eh, lagom underhållande om han inte tar det på så stort allvar. Som Prometheus till exempel. Men sen är Directors Cut-versionen som kommer sen mycket bättre. Det har jag hört om både Prometheus och Kingdom of Heaven. Vilket mm. jag inte har sett. Directors Kingdom Cut. of Heaven var så jävla dryg. Jag vet inte om jag såg Directors Cut. Det beror på min... Jag vet inte vilken version min farsa har. Nej. Äh. Som sagt, äh. jag är inte heller så gammal. Så en sån där film om Kingdom of Heaven är ju när där man somnar åt. Riktigt mycket politiska intriger Jo det är, är ju det Men jag har hört det liksom, Att directors kategorien av den Är mycket bättre än äh, Vanliga, lika som Probitis Så ja, jag vet inte mm. Ja ja Ska vi ta en liten Snabbis på försmak På årets listor Henrik Vi har ju nämnt, en film har vi inte nämnt Som jag är hundra på är sitt förmodligen är med på din lista och förmodligen ganska högt. En, en, fi, en film av David Fincher. Du snackar om Gone Girl. Mm. Är det med på din lista? Uh, det, är... det är den. Det är den med på din lista. <laughs> du, var du tvungen att kolla? <laughs> Jag hade inte dokumentet uppe. <laughs> Men jag, jag kan ju i stort sett säga att min lista är klar, nästan i alla fall. Jag håller lite reservationer fortfarande. Ja, men Jag har inte kunnat se Birdman ännu, men jag är ju förmodligen ska man ändå hamna på min lista. Men... Det, det känner, den har ju fått otroligt mycket och jag kan ju säga att den är fantastisk Birdman. Så, så äh... du menar att du säger det är för dig den ska vinna den bästa film på Skaskadan? Jag tycker Bergman ska göra det eventuellt. Jag hoppas på den om den nu blir nominerad, vilket den kommer att bli. Mm. Och det ska vi yeah, nämna, men... vi ska ju prata om det i våran superår 2015-podd som, eh, som vi kommer att göra i början av nästa år. Och det ska vi nämna Alejandro González Sinarito är det som man talar. Ja. Han eh, kommer med en ny film nästa år som många menar kommer att vara... En Oscarsfilm för nästa Oscarsgala. Det är med Jan och så det, det, han, han har liksom en bra run just nu. Ja, men det har han verkligen. Ja, det, det ska bli intressant. Uh, men jag kan ju säga, jag, sku, jag vill inte spoila min lista så. Nej, men nämn bara liksom eventuellt vilka filmer som är med och håll några utanför. Ja, ja, jag, jag kan säga vilka som inte men... <laughs> det är med. Men Gonggold är med. Är den högt placerad hos dig? Ja, det, det, jag vill inte spoilera det. Men alltså, jag tror det framgår rätt så tydligt av eh, att, att den ligger bra till. Gör den. Det gör den. Vi ja, alltså, vill ju säga att Gonggold var ju liksom en film som jag blev också så här. Så där som man blir förälskad i filmer och hos er nästan. Ja, oh, verkligen. det den är så, en sån där speciell upplevelse som, som sitter med en under lång tid. Och så, jag, jag sa ju det till dig att jag tror att gånger kommer vara en klassiker. liksom längre ner alltså om liksom 10, 15, 20 år när vi är gamla så kommer liksom gånger vara en klassiker från den här tiden, från den här eran det känns som så ja. Det, Jag det den är så tidlös den filmen? Det är verkligen alltså det, det är liksom kulmen av David Finchers karriär på sistone. Mm. Det, det har varit liksom Social Network, uh, The Girl with the Dragon Tattoo och så Gone Girl. Mm. Det blir liksom där har han där har gått från att Social Network var väldigt bra, kanske inte. Lysande men bra. Mm. Sen höjdes det lite tycker jag med, med Girl with the Dragon Tattoo. Och så är det liksom kul men nu med Gone Girl. Mm. Ja, men det som man har jobbat på. Alla de här små grejerna och olika delar som man kanske inte liksom har bemästrat ännu. Precis. Som exempel Zoniak som har, ex har några extrema brister till exempel. Ja det... Det är en film som hade, hade kunnat bli en klassiker, riktig, en, en riktig klassiker om den inte hade liksom varit så drabbad av brister. Mm, men sådana här Gone Girl, det är väldigt hitchcock som jag vill gärna säga flera gånger. <laughs> ja, absolut. så Men jag antar att den är med på din lista också då. Ja, det är en definitivt. Jag har ju också ett par dokumentärer från Copenhagen Dock som är med på min lista. Kommer du inte har sett någon av dem än? Nej, det har jag garanterat inte gjort. Men har du, kommer du att göra någon sense-off-lista? Jag har inte tänkt på det ännu, men eventuellt... Alltså... Du ser ju mycket mer filmer än vad jag gör, så du, du kan ju fylla en sån lista mycket bättre. Jo, men jag, har, jag kan ju säga att jag har haft lite problem, för det är många filmer som har varit dåliga, men kanske inte riktigt så dåliga. Det finns några. Okej, okej, nu har jag en dålig lista, då hamnar jag Godzilla på den då. Fuck you. <laughs> Nej. Nej, när jag tänker efter förresten... Lucy borde ju hamna på en sån... Med tanke på det betyda garden. Och jag vet att... vi har, Våra åsikter går isär där... Om Lucy, nämligen... Alltså, det där har vi ganska... Vi brukar oh vara ganska överens... Men där var vi inte speciellt eniga ja, Du tyckte den var faktiskt... Helt okej okay, ganska bra... Och jag tyckte den var väldigt... Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt... Medioker... Jag har sett betydligt bättre från Luppeson. Han gjorde en film, han hade skrivit ett manus till en film i år. Som jag tyckte var betydligt. Jag tänkte att ja, den här var betydligt bättre än Lucy. Nej, men Jag kan ju säga så att det är långt ifrån det bästa jag har sett från Luppeson. Men den är ett så typisk Luppeson och Så pass tillräckligt rolig att den är okej. Okay. Sen var jag också ganska kluven när jag sa den. Bara, Vad tycker jag om den här filmen egentligen? För den är så skum. Den är så underlig. ja som sagt, det är några. Den tycker han tar... Jag kan förstå varför han gör det, men jag tycker han tar lite för genvägar. Och så hamrar han in och fokuserar han på fel saker, tycker jag. Det är det som gjorde att jag blev lite irriterad på den. Gör en känslosam jan olof recensionen. Nej, jag är inte Jan-Olof, så... Det kan bli... Nej, jag har inga eh, ambitioner på det. Så är det tyvärr, Henrik. Ja. Hej, jag, såg att han är, jag såg att han har varit med och producerat det hums men också. Ja, just det. Den är, den är en väldigt bra film från i år med. Mm. Mm. Men äh, jag, jag vill inte Spoila för mycket på ja, min du, du vill ju gärna se Horrible Bosses Hörde jag två i, Innan året är slut sa du. Ja men jag såg den Nu i veckan faktiskt tycker jag Och såg den uh, Och ja <här> <här> Ja den första var ju inte så där. Uh, jag såg den första för inte så länge sedan Ska jag vara ärlig? Jag ville se den för jag har ju planer på att se tvåan också. Även om jag visste var ungefär vad jag fick se. så Det finns några som sagt små roliga element i första Horrible Bosses men i övrigt så är den inte så jäkla. Hilarious som alla andra skrev att den var tycker jag. Nej, där, där den här... Grabbaks mellan Typen av alltså, liksom, alltså, jag, jag blev lite så här. är det humor Numera, nu känner jag känner mig gammal Och så här, är det humor numera Att slänga ut uttryck som Pussy och sådana där saker Ja, liksom, tänkt... oj, oj oj Oj vad reaktioner jag kul Det var, oj det var en kvinna som sa pussy Ja Man tänker lite att ja, okej okay. det, det är lite så här, jag menar eh, det känns som att, uh, jag skyllar det här med Seth MacFarlane, att han rörde sig in i live-action-film och i princip bara tvingat alla andra att steppa upp lite. Och, och Charlie Day är inte så jävla rolig som alla säger. Charlie Day är fan värdelös. Han är irriterande. Alltså, det är en som där som liksom vill ta fram baseballträd och liksom slå honom och slänga honom i bagageutrymmet Och håll käften i, jävla, i ditt jävla snorunge. Eller hur? Men det slog mig nu när jag såg Horrible Bosses 2 att Charlie Day satsar på att bli den nya Bobcat Goldthwaite. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det, det, det makes perfect sense. Han spenderar hela filmen med att skrika med gäll röst. Mm. Och det är vad Bobcat Goldthwaite. Jag, jag tycker även om han ska liksom vara... Eh, alltså att Även om han ska bara försöka att vara Så att säga awkward så är, tycker jag Han inte liksom är en bra skådespelare Nej Jag, jag, klar, jag tycker bara Alltså av, det, av de tre Där så är det ju Jason Bateman Som är den enda som kan skådespela eh. Jo han, han har ju lite mer cred också Än de andra två så. De andra två är bara alltså, De spenderar ju bara de där två filmerna Man går och skrika i munnen på varandra och liksom kommentera allt som händer och vad den andra säger Och, och de pratar i på varandra och man hör inte ett skit Och det är bara... Och, och sen, man sen häl... menar om att Jason Sudeikis karaktär är så rolig för att han ligger runt Ja, bara wow, ja, det, är, det är ju inte gammalt eller så, det är skämt jag, jag menar alltså, jag tycker inte de gör det på något speciellt roligt sätt, eller? vi alltså, om det När man tänker efter i dagens samhälle så är det där knappt, knappast någonting som är någonting av roligt. Nej, men det är ju den här vanliga bro-grejen bara som har blivit tar mycket tack vare baks filmerna. De satte ju lite ribban där för den här bro-komedien då. Eller det var väl Kullman cool, kanske, det var väl mer Judd Apertou lite tidigare där med Knocked upp och de där då som kanske satt Bollering, på ribban. Marshall. Ja, precis. De filmerna där. Det är liksom romantiska komedier för både killar och tjejer. Mycket för killar. Och så kom Baksmällan då som var renodlat mest till en manlig publik då. Mm, och det är ju den här väldigt mycket också. Jag menar, titta bara på alltså Jennifer Aniston's roll. Det är ju liksom bara för Kay att alltså servera för en manlig publik Jag skulle precis komma till det också att, att just att hon gör ett, Jag tycker hon har Hittat någonting som hon, som hon Kan göra bra som inte är På, på tog för lik Hennes mest ikoniska roll då. Precis Och alltså hennes karaktär överlag Hade funkat så himla bra I en helt annan kontext Än det här Ja, det är, jag tycker det är kul alltså att Jennifer Aniston har lyckats äh, att hon har faktiskt lyckats med en karriär utanför vänner. Mm. Det, det, det, det, det tycker jag är jättekul att hon har liksom tagit sig vidare och recent äh, just att hon har kunnat fortsätta få jobb som kvinna och även fast de börjar gå upp i åldrarna och hon är inte långt ifrån 50 när man tänker efter Nej, precis. Hon är 45, tror jag. Ja. Och, ja. Och då, då är man ju fortfarande alltså tyvärr i Hollywood. Speciellt, man speciellt i om man är kvinna. Speciellt om man är kvinna. Ja, men särskilt om man är kvinna. Då är man, man är ju slut då, tyvärr. Och det är ju fortfarande för jävligt. Jo, här är fel. Men visst, visst tror jag att en del av det handlar i att hon har tagit hand om sig själv och sin kropp och försökt att hålla sig ung. Dels det. Och sen att hon förmodligen också tar andra typer av roller. Från... Ja. Om man tittar på hennes filmkarriär så har ju den ändrat sig lite i alla fall. Hon har tagit lite mer vågade roller på den sista tiden. Ja, precis. Och det kan ju kanske bero på det här att. Hon har inget annat val än att förnya sig och det är alltid bra när skådespelare förnyar sig och prövar nya saker och branchar ut lite va men det ska ju inte behöva vara av anledningen att man är kvinna och börjar bli lite för gammal. <laughs> tyvärr. Men tyvärr är det ju lite så kom in på det också. det var också en dålig trend i Hollywood överlag, inte bara för i år. Men ja, det, varit... det är lite synd för många av dem bara fasas ut och försvinner. Man undrar vad hände med dem egentligen. Jo, när man tittar sen på deras IMDB så inser man vad som hände. De blev för gamla för, för Hollywood-tör. Ja. Några alltså... försvann i tv, några försvann helt och hållet. Utkörda. Och det är, det, är, det är väldigt trist. Och det är bara några ytterst få kvinnor som lyckats hålla en karriär genom åldern och ja. hittat nya roller. Precis. Jag menar, en sån som Julianne Moore har hållit på väldigt länge. Ja, hon är rutinerad <laughs> nu. Hon, hon, hon har lyckats klara sig från det. Ja, ja från, från de här... Ja... Det, det är ju fortfarande det här att det sitter gubbar i varenda studioledning. Liksom. Och tyvärr folk som tänker marknadsföring tror, eller menar att det är svårt att sälja en film om det är för en gammal kvinna som skulle vara. Ja, precis. Och då är de, de, de Men de sitter alltså... i säljning samtidigt kan de sitta och sälja en film med en gammal actionstjärnor. Ja, exakt. Med gamla män som man ser är på tråd för gamla och de är inte i form längre heller. och Ex Expendables-filmerna liksom. För att det, det har en sån distinkt publik då. Så... så det är som sagt, det är jävligt synd för att... Det är om, det, synd om, det, att... om det är någonting som har visat så är det så... Ja, även så säger säga att folk vill faktiskt se mer kvinnor och eh, den kvinnliga mål Alltså kvin kvinnor som kollar på film har blivit en starkare grupp. Precis. Och det är, jag menar, och det är ju Det är ju egentligen när man tänker efter orimligt att man ska behöva ställa krav på att få eh, ja, normalt, normala kvinnliga karaktärer. Mm. Nej, det finns några, det, så... precis, några exempel där det är Kvinnor som inte är våp, som jag kallar dem. Ja, precis. Där, och när, när jag tänker våp så tänker jag med något så generiskt våp som möjligt så tänker jag Megan Fox. Ja, men hon är ju hon är ju inskriven i filmen just av den anledningen att hon är modell. liksom Och så skriver de rollerna för att hon ska slippa skådespela. För hon kan inte skådespela, eh, tyvärr. Det, men så är det och, och så får hon massa skit För att Michael Bay Troligtvis är ett jävla svin Mot henne och Jo, men insett... så är det ju det med Michael Bay också Att han, han är ju känd för Han är känd för att vara väldigt eh, Misogynistiska och eh, även Smugrasistiska Ja, och det, det är ju pinsamt uppenbart i hans filmer, alltså. Så, mm, de menar, det är ju rasistiska stereotyper och även kvinnliga stereotyper. Ja, ja men, det, det, men, det, det är det. Det har James Cameron också anklagats för. Det är jag glad för att folk faktiskt hittar, eh, alltså attackerar honom för att han är så kvinnofientlig menar om att James Cameron är. Ja, men det ja, absolut det tycker jag. För det är, ändå har ju han, det är lite luxigt, han har ju ändå gjort det en av dem, eller inte gjort, men han är, har haft en av de mest äh, de bästa, bästa, <laughs> filmerna. En av de bästa En av de bästa gälltingorna Genom tiderna jag I Aliens Sigourney Weaver eller ja, men det var ju, jag, jag, jag ger all cred där till Ridley Scott Ja det är ju taget från Alien Walter Hill får du ge också Får han vara med och skrev I ja. <laughs> den första Alien-filmen Ridley Scott har faktiskt generellt har, har gjort hyfsat bra jobb med kvinnor När man tänker efter Ja, jag kan inte komma på något direkt exempel där man liksom... Där det, det har varit filmat. dåligt i alla fall. Nej. För jag är best... även hans även i Gladiator var den fina. Jag bort vem det var som spelade. Den var inte någon svensk? Nej, eh, Vivica Lindfors var ju med i filmen, men hon var ju inte i så stor roll. Nej, det var inte. Uh, det var, nej, det var Conny Nilsson där det ju. Det är ju danska. Just det. Men Vivica Lindfors var med också, va? Vi ska se på någon annan nu. Jag skämmer om han var med. skandinaver Mycket... är den egentliga direkt och så också. Jag kan inte jag titta något. Mm. Jag kan inte se. Mm. Okej, okay, han är på... Men Connie Nilsson var det i Det är så jag hade på ett sätt rätt. Det var en dansk Jag hade tänkt skandinaviskt. Ja... Men det är alltså som sagt hennes roll Tyckte jag. Det man heller inte så här. Och det så ja. På något sätt förklar man så är vi hyfsat att det i alla fall. Jo, visst. Men är... det, det är på något sätt inte några ursäkter ändå så för det <laughs> Nej, men det är ju fortfarande bra att man kan. Det finns vissa filmskapare man kan luta sig mot för att få. Mm. Eh, som man vet kan leverera välskrivna karaktärer vare sig det handlar om män eller kvinnor eller barn barnkaraktärer och så vidare Är det någon du tänker på speciellt? Nej men som du sa, Ridley Scott är ju trots att han är, trå ju, är överlag tråkig nu numera så, <laughs> eh, så, var, så är det väl oftast bra Jo, men alltså, jag försöker jag, jag, jag, jag kolla igenom här nu det han saker, han har regisserat främst då. Han har producerat i hade mycket. Och där har han inte lika mycket. Kan man inte skylla på honom lika mycket? Nej. Jag menar, tänk, Prometheus är ju samma också, en kvinnlig. Jo. Eh, ja, jag sitter och tittar här. De som har. Eh, jo, Kingdom of Heaven var ju Ava Green med och hon var ju för mig var inte någon. Någon som satt i ett hörn direkt. Ja. Alltså, det är roligt att vi också pratar om manliga regissörer. Jo. Men det är också en sån grej. Det är ju mest de som kommer fram. Men det är också Det är, är ju lite intressant att Marvel har pressat så hårt nu för att få en kvinna att regissera Wonder Woman. Ja, men precis det. Det, det som... har de ju sagt hela tiden att det ska det vara en kvinna. Och nu har väl de faktiskt snitit till en, har för mig. Jo. Det var Michelle McLaren som har regisserat Breaking Bad. Och som ser, liksom hon har inte regisserat någonting. Hon har jobbat på Archivex och Breaking Bad som producent. Kul. Cool. Nej, men jag har regisserat det... tror jag. Ja. Walking Dead och Game of Thrones. Det är ju ett rimligt val va Sen kan man ju eh, Vet jag inte vilka som hade pressat Var det Marvel Comics ja, som man nu... alltså det, det var, Jag vet inte om det var Marvel Comics Eller om det var Disney eller vad det, är. det var i alla fall från deras håll Som faktiskt ville pressa Jag vet inte om det kom från fansen Men det var de sa ganska tydligt Vad jag har förstått att de ville ha en kvinna Och det var många namn som nämndes mm. Så då de, ville, de var nästan säkra från första början Att det här vill vi att en kvinna regisserar Jo precis Men det är också det att alltså bara, bara välja en film Och speciellt att välja en då som handlar om en kvinna Och säga att det här tar en kvinna det, det, det gör inte att de är på något sätt säkra från den kritiken Nej nej Precis Jag och sen känns en... som att det här med att vara i PR-stund För att säga men, ja, men vi har minst Så att kvinnor i regissörstolen Titta bara på Wonder Woman vad med era andra filmer som ni släpper då, de två filmer om året ni släpper? Ja, precis. Det var det jag tänkte att det kan ju vara lite av en... Beroende på vem där som pressat mest, liksom, från vilket håll så kan alltså, det vara lite... Jag tänker på det, att det här är Marvel-filmer så känns det som att det, här, att det bara är Marvel som bestämmer sånt här i princip. Ja. Och de vet precis vad de ska trycka på för knappar för att kunna liksom få bra... För de visste att, de, att det här kanske var ett bra val att sätta en kvinna. Jo, precis. Så då får lite av det här trycket bort från att... Jo, men det är ju fortfarande... Är det, ju, eh, det, det är ju på gång lite också överlag. Att eh, fler bra, fler kvinnliga regissörer kommer fram nu mer och mer. Eh, och det är kanske lite tecken på att den här gubb gubb-herarkin börjar lösas upp så snart i Hollywood. Ja, nu vet jag vi två något som feminister här, men... <laughs> äh. <laughs> ja, men jag är Det feminist, så det är... <laughs> mm. Alltså, som sagt, äh, det, be det behövs för att vara, för att jag tycker att det ska vara en sund... Äh, du ska tänka, att Fault in Our Stars, var det en man som regisserade den? Ja, det var det. Nu ska vi se. Ja, Josh Boone. Mm. <laughs> ja. Men någon särskild tanke man det nej, nej, nej, nej Jag blev lite jag blev besviken Jag hade hoppsett det... Alltså, det, det behövs lite för um, Sunnid och perspektiv Och även för variationen Ja, Istället för det här extremt traditionella, som var Filmer av, skrivna av män Gjorda av män Spelad av män, för män Ja Det är liksom det här det är så tråkigt när man nu när man vet att det finns så mycket mer bra som, kan, som skulle kunna komma. Det är lite synd att Catherine Bigelow gör så tråkiga filmer tycker jag. Vad sa du? Att Bigelow, hon gör så tråkiga filmer. <laughs> ja, alltså hon har, hon har fastnat lite i någon... Vad heter det? Runt? Mm. Rött. Ja. Man bara gör om samma sak om och om igen ungefär. Vilken har den senaste? Zero Dark Thirty. Ja, just det. Ja. Den var ju. Den var ju som det var. Den var inte så bra alltså. <laughs> Nej. <Nä. laughs> det kunde. Hela den produktionen där kunde gjort ett lite bättre jobb, tycker jag. Mm. Men det är ett sånt här ämne som man kanske borde väntat med 10-20 år innan man gjorde film på. Vi är, vi, jag känner att vi är väldigt långdragna här. Nu. Ja, vi har hållit på i två timmar då. Så. Ja, ja, det har vi nog. Ja, det är faktiskt två timmar. Jag har hållit tiden här efter... Ja, det gör det. Då. Ja, liksom, och det för er som lyssnar, vi håller inte till sken för många andra podd så håller vi, är vi ganska dåliga på det här med att hålla pauser. Så. Ja, det är vi. Så. Vi får komma jag... ihop, alltså, vi kanske konstaterar att det är en, en tråkig trend vi hoppas att det faktiskt blir mer kvinnor än äh, kvinnliga regissörer och kvinnliga månsförfattare. Absolut. Visst, folk får omlyft ju sådana här som... Äh, Amy Poehler och Tina Fey, men och sådana här några av de här filmerna. Men jag tycker som sagt, om för min del har de inte varit bra. Men jag vet att det är många andra som uppskattar dem. så mm. Sen tror jag det här också att det behövs fler nya människor överlag också. Inte bara sådana som suttit i. I, I branschen i... Men det är, ju det, är, det är ju det som är intressant Det är ju på gång ett, Det man kallar för generationsskifte Ja, exakt Det är ju, det är ju nu de här som kom under 60- 70, och 70-talet nu Som börjar med gå i pension, Mer och mer gå i pension eller dö Eller försvinna bort Precis, Martin du, ju, Vad sa du? Ja, <laughs> jo ah, <nope. laughs> Du önskar att Martin ska och och skulle dö lät som Henrik? Nej, att han kan gå i pension, tänkte jag. Det, det, det tolkar som att han skulle dö när jag sa det. Ja, du, jag sa det precis när du sa dö. Säger du Martin ska säga sig bara, dö. Jag menade att jag tycker han kan gå i pension. Okay, men ni får tolka det hur ni vill om Henrik. Nej, inte dö. Nej, nej, jag vill inte att någon ska dö. Inte Martin ska säga sig i alla fall. Ja, det har det vi en grov det, det var du som sa det Nej, det var inte jag som sa att han skulle det Men du sa det i samma sammanhang där Ja, men jag menade att han skulle gå i pension Du sa ju det i samma mening Så jag tyckte Gör inte tänker grej, det här <laughs> Jo, nu ska vi göra en Hörna av en <laughs> Ja, vi får väl... Ja, tacka Henrik igen. Och jag får, jag får tacka mig själv då, helt klart. Mm, gör det. Och jag tackar dig och mig själv likväl. Mm, men det, det gör du ju varje dag framför spegeln. Det gör jag också. Ja, precis. Tack för att du finns. Sådär. <laughs> det, det, det är någonting vi tipsar er alla att göra. Att tacka er själva i spegeln. Gör det. Nu blir det så här uh... Självhjälpsbok, filosofi nu, men... Ja, men det är... vi, vi liksom spretar ut över hela. Mm. Jo, som sagt, ni får uh, kika in på Munvärde för mer... Grejer, uh... ja. Henriks uh, årslista har jag för mig, om... Han sa rätt, skulle ske i form av en video. Jag gör det. Och min kommer ske genom en lista. Det är, som sagt, är olika anledningar. Jag känner inte att... Att, för min del passar det inte bra för att göra en video, även om jag har en långt bättre kamera nej. än vad Henrik har. Skrut där också. Ja, eh. nej. Nej, men eh, kika in där. Vi kommer också ha en podd i eh, början nästa år. Den kommer nog också dra väldigt länge. Det är ett stort ämne. Det är superåret 2015. Då. Vi kommer att prata om allting intressant nästa år. Spel, film, Johan Wendin, Johan som ni har hört, kanske tidigare, kommer igen då, göra ännu ett framträdande och eh, lånar sin expertis då kring ja, främst spel, men han är också väl ytterst kompetent inom film och eh, Henrik kommer också dyka upp, så eh, Absolut. ja, jag tackar för mig och så eh, på känner god jul och gott nytt år, önskar det i alla fall jag på bundväder och Lisa Henrik också, gör ja. Ja, ja, jag önskar också god jul och gott nytt år. Glad Hanuka eh, får jag väl säga nu, i ta med tanke på eh, vår kära vice talman senaste groder i media. Så. <skratt> nu kom politiken in här också. <skratt> <skratt> ja, jag har bara ung. Glad Hanuka, glad Schwansa och allt möjligt. Ja, Alla högtider som sker nu. Glad så han. Och det som inte firar får en bra, bra ledighet. Ja, absolut Gör det bästa av det Det kommer vi i alla fall försöka göra Så hörs vi nästa gång Tack för mig Tack för mig, man. hej